د اسن شیکوله د دې ار سومره مکر فریب کوي ار سوم بچالو نه جالونه جوړي شیطان هم کور سره کافر هم مرګي دی اسن شیکوله د شرط دی چې تاسو تقوا داري تاسو دا ومته ویجه ټوپې ټینګا وې سره ټمبون بیس او ته پدې رم ته دومره مل لگے ته د غیب او مقابلې کې څه اختیار کا تکوا اختیار کا ته چې تکوا اختیار کې ام باس د مکرو فریب هر څه چې دی فعل کوي هغه چې د الله مدد دی سره کا شیطان سره کا هیڅ سره الله مدد نشته لري لکه مدد کوم مسلمان سره مؤمن سره د خپل دین سره د اسلام سره ته تکو دا چې د الله مدر پول تا سره لارهبل زت په مخکې بیټ بم سر شو د او داېشيکه د دا مسلمان جنگ پ تعداد او پاساح او پلې پا کوتونو دی نه دیغ سره د ضرورت ه د بس چې سومره د وسط د مطابق د ځان پار په پا او باقی جنگ سری د تکو او غیر تکوال دی بس که تقویداری بس باید سم نشده او صحبه کرامی لخبل دور سوپر پاور سره جنگونه اوس سالایوی ناغ وقتی تکنالوجی دوم فرق نو ولی فرق نو، یون طرف توسی لس لکه خلق والار دی لس لکه توری، لس لکه نیزه و لس لکه سونه و ده ده او بل طرفت پانزوش پیتکسان والار دی سلکسان والار دی، دسوه والار دی څلټرې شو سل نه دی شوډه نو د ټکنالوزي سره फरक راغلم څو سره سره څو سره फरक راغلم او اوی دوه چې دلته مدد ورسره ده تکوي خيال لري بس نو دا غرم اوسم دې که هرڅه کې کافر دې لا بیا وي سمرا مكرونا فریدونا جائننا سس نه خري چې کوي دې نشي غالبه دې شرط پکې زال دې چې تقوا دار شي مونږه دا مطلب شي پرې خېلې ون موږ مسلمانان کوم شیز باندې مونږ سره مدد وکوم شیز باندې موږ فتحه کوله کوم شیز باندې موږ غټه کوله هغه غټه فتحه موږ پرې کړه را خالد رضی الله تعالی عنہ د یو کې لو وخارو غټ دغه مهاسره خړې ور نړۍ شین شوو اصلاح نن اس, اس فتحه نه خلا یا ده دا بس چل کی بس ویار بس بس لنا بو زغړو دمد موتور وی چې ير ول شروع کئ نفلي چې یو ماته ما دا خیره سپټاشو وبو باندې په نهار را وجاونو و زماتي ټیم کې هغه پی داول شو دازول شو پدریم ورسې شو کمزوري شي وخت چې کمې نوکر چا بالا کار کولو چې فلانيয়া خیر دې مونږ تم پښمنې دغه ټانه بخلې پښمنې ته وایو مونږ ته نه راګوي او لږه سره چې خور زنه پښمنې ته تکدم روټه خمسېداره چې ما ته اوځو چراش مې سم اغه خو جی بخبره هغه له موئی چی ما او ته کې خو دا اولان رم کې ناستمو ملته کې پټ پټ فرما چی دا او ته غوړم چې دا څنګه چي یده وګورم سپېره غلو دا روته چته کور وانه خو یې روان شي به زم ور پر روان شي ما ول چې د چې د چارته دی د پی مدي روان دي پزنګ کېلې نه د سټوس زنګل کې روان شو په زنګل کې جوړیانو کېږي بيزي... زم مرپسې په تو د سټوس کېلې کې د طرف ته یوس نو غټ نه لګون تک کېلې نه پټرا وتی درینج سيستم په پاناله کې نو چې ودومره نالې چې سړې پکیونه نه وته شو تلې شي په پاږي کېنه نو ځډن نه لاره شي په وای چې کار او شوزا په منډه منډه رالو چې امامير المؤمنين سه سي... روجو د ښه اروکو وو راځي نهاري روزي اونې وله خپل تعالی دلاره روزلته بچاسه میچاغه روټه خو سپیو چتو لیکه مې روان شم مطلب مطلب مطلب ورپسې مطلب په هغه ځنګل کې په ځاړیانو کې پټ پټلا ولا ولا ورو بس په پاره کې د نننن ته خو لا بس یال لاستاسو څخه مننه چې ما دته وکړ هر د کومه د ورزینه هرته او ژوندې و درېمره ژوندې بس ډله تیار کا فورن د 25 30 کسانو خپل یو تیار منسوبیا جوړه او بس تاسو په اړتیا فورن نو سیده په منته لې ورټګر تا فورن ځان وروسته یی بس الته چې څوک وي ماشناره تدبیر وکيو دکلي چکم زنجیرونو تعالی لګیلې ده په تورو وهیمات وی بشتا سوسینار تایبرو کو دا کومه بار ته دې تعالی دی ولاري وګون فوز دروازه کولو کې نور ته نه خلاص بساد 25 30 کا غلی پټ پټلاړ غو کې او داس دروازې سره نارې تقدیر کو دروازېن ما ته کومه سمره پکل دروازې باندې ولاړ یا ټول مړت ما دروازې کولو کو فوز رانه نو کلیفه تک اللہ تعالیٰ مدد پسوکو اخوال اعمل سر نیک اعمل سر رجع اللہ تعالیٰ رضا را پارو تقویٰ اختیار که اللہ تعالیٰ و مدد پسوکو اللہ تعالیٰ و سکی مدد پسوکو با بایدی یو مکر فرائد یو شه بنا کامیادی اگر شبه فیل کی گئی اگر یو جالب فیل کی گئی اگر شرط نو سرسر تقویٰ امون اغشی پاتشوکو مونگا ترتیب و طریقه هر یوشه اختیار خود دا انگریز، هندو، ایسایی او غوائی و شپا غیبانی خالب راشو دابیان نکییو دا نکییو تکوه ایسا پتاب ختم شو مسلمان سره مدد خود دا اسلام په طریقه رو دا اسلام په عمل بانده ده اجر عمل که د هندو د عمل کې د عیسائی او موږ عمل کوو د يهودانو او مدد ورلوچی الله تعالی موږ کامیاب نه سوال لا پیدا کی نو د دې پریشانو ضرورت نشته چې امریکا څخه یو برتانیا څخه یو روس څخه یو انډیا را داده او دی داسې کوی دی هغه ټول planay gor bodin ye samne shikwale das shar tarikh kla taqweh ehtiyar ka aw be ham azake ana allah tala astaqabe wal warsa muqabalam ki warsa bo که څنګه چې د دې استعمال نور پاورکوټ ورکوټ اډمبه مو پورټریس شوي دي چې دا استعمال کولی شي په هر یو شی په پاکستان کې استعمال کوال او شی او یا مکمل کومه شي په سیمه نه علي بون تکي تا طالبان چې کومه حق دي تقوا دار دي اوی په دا د خپل <سؤال> فوجي اړین او ژاवटी نشي دیارې نه او طالبان به رمځ له ګورځي واري او خار کېد کولا او شرط سره تاقوا چې بس تا کوه چې بیا کارا سانش ځکه کړو